HƏVARİLƏRİN işləri. 12. fəsil. O vaxtlar patişah Herod cəmiyyətin bəz üzvlərinə zülm etməyə əladdı. Yəhyanın qardaşı Yağubu qılıncdan keçirib edam etdirdi. Bundan yəhudilərin razı qaldığını görüb, üstəlik Peytəri də tutdurdu. Bunu mayasız çölək bayramı vaxtında etdi. O, Peteri yaxalatdırıb zindana saldırdı. Onu Peytəri, Hər birində dörd nəfər olmaqla, dörd əskəri dəstiyə nəzarət altında saxlanmaq üçün təslim etdi. Niyyətində tutmuşdu ki, Pasxa bayramından sonra xalq qarşısında onun məhkəməsini keçirsin. Peter buna görə zindanda saxlandırdı. Lakin imanlılar cəmiyyəti ciddi cəhdlə onun üçün Allaha dua edirdi. Peter, Herodun ona məhkəmə quracağı günün əvvəlki gecəsi, İki əskər arasında bir cüt zəncirə bağlanmış halda yatırdı. Qarağulçular da qapıda dayanıb zindanın təhlükəsizliyini qoruyurdu. Qəflətən, Rəbbin bir mələyi göründü. Zindanın otağı işıqlandı. Mələk peterin böyürünə vurub onu oyatdı və dedi Tez ol, qalq! O andaca Peterin biləklərindəki zəncirlər düşdü. Mələk ona dedi Qorşağını bağla, çarxını geyin. Pətr BELƏDƏ də etdi. Mələk yenə dedi: Üst paltarını geyin, ardınca gəl. Pətr onun ardınca düşərək bayıra çıxdı. Amma mələyin etdiyinin həqiqi olduğunu başa düşmürdü. Elə bilirdi ki, bir görüntü görür birinci, ikinci qara olçunun yanından keçərək şəhərə açılan dəmir darvazıya çatdılar. Onların qarşısında darvaza öz-özünə açıldı. Onlar çıxıb, küçə uzunu getdi. Birdən mələk Peterdən ayrıldı. O, andaca özünə gələn Peter dedi, İndi əminliklə başa düşdüm ki, Rəbb öz mələyini göndərib məni Herodun əlindən və Yahudi xalqının gözlədiyi bütün bəlalardan qutardı. Peter bunları dərk edəndə Mark adlanan Yahyanın anası Məryəmin evinə getdi. Orda xeylə adam yığılıb dua edirdi. Peter həyət qapısını döyməyə başladı və Roda adlı bir qaravaş eşidib qapıya getdi. Qız Peter-i tanıdı və sevincindən qapını belə açmadan yenə evə qaşdı. Oradakılara xəbər verdi ki, Peter qapıda dayanıb. Onlar isə belə dedilər. Dəli olmsan? Qız dedeyinin üstündə durdu. Belə olanda dedilər, Yəqin onu qoruyan mələkdir. Petr isə dayanmadan qapını döyürdü. Qapını açıb onu görəndə mat qaldılar. Petr əli susmaq işarəsi verərək, Rəbbin onu necə zindandan çıxardığını nəql etdi. Sonra, Bu xəbəri Yaquba və obri qardaşlara da çatdıran, deyərək, onlardan ayrılıb başqa yerə getdi. Səhər açılanda əskərləri böyük bir vahinə dürüdü. Bir-birlərindən soruşdular, Bəs Peyter necə oldu? Herod onu axtartdı. Tapa bilməyəndə isə qara uluçları sorğu suola çəkdirəndən sonra eydam edilmələrinə əmr verdi. Bundan sonra Herod Yahudiyyadan Qaysəriyyəyə yollandı və orada qaldı. Herod Sur və Sidon əhalisinə qarşı hibdətindən alışıb yanırdı. Onlar birlikdə onun yanına gəlib sarayın məişət işləri üzrə müdiri blast öz tərəfinə çəkərək sülh istədiklərini bildirdilər. Çünki onların ölkəsi, patişahın ölkəsindən gələn ərzahdan aslı idi. Təyin olunan gündə şahlıq libasını giyən Herod hökum kürsüsünə oturaraq sur və sidollara müradiyyət etdi. Camaat qışqırmağa başladı. Bu bir insanın səsi deyil. Allahın səsi idi. O anda Rəbbim bir mələyi Hirodu vurdu. Çünki izzəti Allahə vermədi. Onu daxildən qurdlar yedi və canı çıxdı. Allahın kəlamı isə yayılırdı və təsirini artırdı. Barnaba və Şaul Yeruşalimdəki xidmətlərini yerinə yetirəndən sonra Mark adlanan Yəhyanı özləri ilə götürüb geri qayttdılar.